Коли несподівано з поміж кущів вибіг на шлях невідомий і вхопив коня пана Януша за недоуздок. Давай, хлопи мені коня, скрикнув він, я тобі добре заплачу за нього, а на віддаси волою, примушу віддати своєю шаблею. Пан Януш придивився до невідомого і на диво пізнав в ньому коронного гетьмана конець Польського. Чи давно пан гетьман став гейдамакою? спитав він Конецпольського з презирством. Чиста польська мова та горда постать пана Януша примусили конець польського уважніше до нього придивитись, і він пізнав власника Пилявського замку. «Ах, це ви, пане Янушу!» – скрикнув він, засмутившись. «Нехай пан пробачить, це через хлопське врання!» «Яка пригода спіткала пана?» – спитав старий шляхтич. «Мій кінь спіткнувся, скинув мене і втік», – говорив конець польський тремтячим схвилювання голосом. Та з вами ж бігли гайдуки. Я хотів взяти коня у одного з гайдуків, але прокляті хлопи, рятуючи своє нікчемне життя, побігли далі, лишивши мене на шляху безпорадного. О, Єсус Марія! Тепер, певно, вже наближаються до нашого шляху козаки кривоноса. Вирятуйте мене від смерті, пане Яношу, дайте мені вашого коня. Пане гетьмане, позаду вас ціле військо. Воно чекає вас свого привітця, воно сподівається до вас наказу і поради. Вертайтесь до війська, тоді й зрятуйте із себе і військо. Назад? О, ні, там смерть от розлитованого хлопства або поганська неволя. Коли ви, пане, маючи під рукою величезне військо, боїтеся вскочити козакам до рук, то як же не боятися мені того ж, маючи з собою молоду дочку? «На вас, пане Янушу, хлопська одежа, вам безпечно, коли б мені добути хлопську одежу і мав би себе заврятованого? Я охоче проміняю панові цього, гидли мені хлопську одежу». Сказав сміючись і глузуючи з легкодухого гетьмана старий шляхтич. «А я повік буду панові вдячний!» Скрикнув конець польський, Раптом почав скидати з себе своє пишне вбрання І дорогу зброю польського вельможі і коронного гетьмана. «Я тільки гроші лишу собі!» – говорив він. «З грошима я знову добуду собі коня!» Пани переодяглися. І пан Януш, пожартувавши і заспокоївши конець Польського тим, що у нього тепер самий справжнісінький хлопський вигляд, поїхав з дочкою далі. Опівночі, без ніяких перешкод, доїхали вони до мосту на річці Случі і, приїхавши його, опинилися в Константинові. Того ж дня, як Ганжа був зрадливо вбитий, надвечір його поховали як годилося ховати всякого доброго козака. Товрецтво з його полку викопало йому глибоку яму і, загорнувши тіло небіщика в чорну китайку, спустили його в домовину на вічний спокій під голосну мушкетну пальбу. Ніхто не сумував за товаришем під час похорону. Козак знайшов те, чого всякий козак під ті часи шукав все життя – славну смерть за рідний край. Тільки за вечерою товариші пом'янули завзятого ганжу зайвою чаркою горілки. На другий день Чорнота підняв свій полк, як тільки почало розвиднюватись. Бажання якнайскоріше гнати за своєю коханою не дало йому доспати до світу. І, упорядкувавши свій полк, він перший перейшов за річку, вирядивши у бік польського табору свого сотника крицю розвідати про ворогів. Тільки в спілочі Гринці проминути міст, як бачить чорнота, що Криця вертає назад і ще здалеку махає до нього рукою. Скоріше, скоріше, ляхи тікають, вже покинули передні окопи. Справді, звістка про те, що найстарші провідці польського війська втекли з тавру і що обоз рушає на львівський шлях, ще до перших півнів, Розійшлася по польському табору, і схвильоване військо почало лагодитися до втечі. Першими піднялися наймані за гроші Волохи і Угорці. Їхні полковники звалили своїм воякам сідлати коней, і серед ночі покинули табір. Слідом піднялися й поляки. Між полковниками і ротмістрами почалися суперечки. Всі гукали, що тут зрада, що обов'язок їхній вмерти тут за батьківщину – а проте всі почали сідлати коней. І до других півнів весь табір кишів людьми, мов мурашник. Про те, щоб виряжати уперед гармати, вже не було і мови. Бо піше військо розхватало всіх коней і кинулося тікати верхи. Пробігаючи вози, з яких тільки невелика частина рушила з місця, втікачі хватали з возів все, що траплялося найдорожчого спанського добра – а щоб легше було при світі місяця вибирати, все добро викидалося з возів на землю. Вся панська посуд, навіть тарілки, полумиски тази, лисрівні, і тази, висрівні, черки кухлі, здебільше золоті, все це вивалювалося на землю і розхватувалося, що кому більше подобалося. Скоро поміж втікачами почалася сварка та колотнеча, і не один з них добув тут собі рани і навіть смерть. Що більше наближався час до світу, тим більшав гармидер в польському таборі. І коли сотник Криця наблизився до польських окопів, то знайшов їх порожніми. Почувши слова Криці, Чорнота звалів сормити в сурми, щоб інші козацькі полки, почувши сурми, поспішилися до нього». Одночасно послав він козака з радісною звісткою до гетьмана і, виїхавши наперед свого полку, гукнув «За мною, панове молодці! Заберемо ворожі гармати!» З тим козаки, наставивши вперед списи, кинулися на ворожий табір. Перебігши без перешкод, передні окопи і вискочивши на другі, чорното побачив зверху їх, що все просторе поле, Перед його очима було вкрите возами і натовпами людей. По всьому знать було, що ті натовпи вже не мали привітців, бо робили, що хто хотів. Тільки в край поля ще видно було кілька польських повків, що отходили по шляху до лісу. Та посередині поля видно було військо, оточене возами. На це останнє військо чорнота й направив своїх козаків, не звертаючи уваги на тих, що вешталися поміж вазами. Побачивши козацькі списи, польські жовніри кинулися од возів з добром, мов сполохані чорні кроки отпадла, і побігли до лісу вслід за своїми товаришами. Тільки великий натовп, що був серед поля, за вазами не побіг, зацікавлюючи тим чорноту. То було піше німецьке військо в три тисячі добрих вояків, що загартували міць свого духу під час великої німецької тридцятирічної війни. А вони не звикли тікати від ворогів і тепер разом з своїм привідцем оточили себе возами і, взявши всередину свого табору всі 80 польських гармат, зважили за краще вмерти, аніж заплямувати себе ганьбою і втекти разом своїми спільниками, що зрадливо покинули їх ворогам на поталу. Не годилося Чорноті з самим своїм полком бити на німців. Ліпше було б підождати інших полків, та не вдержав він своєї завзятої козацької вдачі та й молодців своїх чигиринців він не спинив би тепер. Вдарив він на німецький табір, та вози стали козакам на перешкоді. А тут німці почали палити у них з рушниць, і козаки рясно падали з коней покрапляючи збиту копитами землю своєю кров'ю. Розтягайте вози! гукнув Чорнота. Трощить їх на тріски. Почався тяжкий бій. Дві сотні козаків, позлазивши з коней почали откочувати вози набік, незважаючи на пальбу німців. Чимало при цьому полягло козаків, та тільки недовго німці празнували. Тільки откотили козаки набік з десяток возів, як уже в ту галявину ускочив чорнота з усім повком. І почалося пекельне свято. Козаки кололи німців своїми довгими списами та рубали шаблями. Німці ж стягали козаків з коней, приробленими до ратищ залізними гаками, і добивали лежачих палашами. Люди, що до сього дня ледве чули про існування один одного – тепер качалися в боротьбі по скривавленій землі і, поламавши всю свою зброю, гризли один одного зубами. Тяжко німцям топчуть їх козаки кіньми, та нелегко й козакам чимало їх поклало вже свої молодецькі голови од німецьких палашів. І стогри повітря от людського прокльонів та вигуків розпуки. Не одна німкеня одягне жалобу після сього дня по синові або чоловікові, та не одна і дівчина на Україні заридає гіркими сльозами, почувши, що немає вже на світі її милого козака. Бийте, вражих німців! бийте, гукає Чорнота, «щоб не лізли вони поміж нами і ляхами!» От врешті Чорнота своїм товаристом вже біля гармат, і почалася боротьба поміж гарматами – вже півгодини тяглося бойовище, і хто його знає, на чому б воно скінчилося, коли б на поміч чорноті не наскочили богун та нечай. Повки їх вдарили на німців з обох боків, і після їх наскоку там, де був німецький табір, лишилися тільки високі, як могили, купи трупу, а поміж того трупу, де-неде, виглядали чорні жерла польських гармат. Не спинився чорнота тут» тільки перехрестився за вічний покій тим товаришам, що поклали свої голови за рідний край, і зараз же, вигукавши свій полк, кинувся разом з полками богуна й гнати поляків за річку Случ. Не пішло полякам на користь добро, награбоване в своєму обозі, поки вони грабували та прогаяли час, та разом з награбованим добром стеряли вони й голови свої от козацьких шабель а весь шлях до случів криви козаки трупом своїх ворогів. І чим ближче добігали вони до річки, тим більше траплялося їм натовпів втікачів, і тим більше було роботи козацьким шаблям. В обідню пору вибігли козаки з лісу, і на очах їхніх розіслалися зелені луки понад Случчу, а за річкою замаячили гостроверхі костюли білі будинки Константинова. На мості через случ товпилося й сунулося кілька хоругов польського війська. Біля мосту чорніли величезні натовпи комонних і піших жовнірів, що дожидалися своєї черги вступити на міст. Між лісом же та мостом ще кілька повків розташувалися з обідом, стративши надію скоро діждати своєї черги приходити річку. «У, добрий буде бенкет!» – весело скрикнули козацькі полковники, і по двою полкам гасло розгортатися лавами. Очувши козацькі сурми, побачивши блискучі їхні списи, поляки заметушилися, як на вогні. Про те, щоб змагатися, не було й гадки. Всі, що розкошували на зелених луках, скочили на коней і кинулися до мосту. Ті, що були біля мосту, надавили на передніх, топтали піших кіньми, душили один одного і, поламавши на мості поручні, гинули цілими сотнями в річці. Тим часом до случі наспів ще й загін кривоноса, що трохи не успів перетяти полякам шлях, і понад лісом пішла луна од радісних вигуків козаків. Засурмили козаки знову в сурми, розгорнули різнокольорові прапори. Наставли вперед гострі списи і широкими лавами помчали на ворогів. Жах охопив поляків. Всі стиснулися до мосту так, що нігде вже було просунутий пальця. Злякані коні билися і скидалися на дибки, давлячи людей. Задні вояки, рятуючи своє життя, почали було вже прокладати собі шлях до мосту шаблями. Аж тут міст затріщав, захитався і завалився. Сотні людей з кіньми і зброєю опинилися в холодних хвилях річки Случі, що після осінніх дощів розлилася широко і прудко бігла на північ до Прип'яті. Розпачливий зойк вибився з грудей тисяч вояків, що лишилися на козацькім боці річки. Хто був сміливіший, ті кинулися з кіньми в річку – намагаючись її переплисти, й гинули в її хвилях. Більшість же поляків після того без змагання покидала зброю і стала перед побідниками навколюшки, піднявши руки до гори. вже й козацькі руки рубати втікачів. Полковники Жнеча і Богун Чорнота завжди додержувалися приказки, що лежачі вони б'ють, і спинили своїх козаків. Вони радили товариству не проливати марно крові, а побрати ворогів у бранці та проміняти татарам на коней. Тільки козаки Перебийноса взялися було рубати на озброєних та козацькі полковники вмовили і Ребебийноса спинити їх. Чорнота наблизився до берега Случі, і дивлячись на пруткі хвилі річки, сидів на коні зажурений швидко переправитись через річку, щоб гнати за поляками далі не було ніякого способу, і це знищувало в нього надію догнати пана Януша. Він розумів, що всяка прогайна хвилина все далі відведе від нього кохану дівчину, і тужив, дивлячись на те, як метушилися на тим боці вороги, поспішаючи тікати далі за місто, на захід сонця. До його журби приєдналася тут ще й непевність, у тому, що почуття до нього з боку Галини було міцне і непохитне. А може ті слова Галі, думав він, що однеї чули ми з Христиною, були такі легковажні, що дівчина про них скоро й забуде? Запеклий ворог козаків, її батько, запевно зганить мене і скривдить, аби тільки одвернути дівчину од мене. А тут, ще навкруг неї, мабуть, гарцюють молоді панки, і хоч тікають вони од нас, мов зайці, та це не пошкодить їм брязкати біля панночки своїми острогами, випинати вгору груди і вихваляти своїм лицарством. А хто знає душу молодої дівчини? Може, досить буде одного дня, щоб їй посміятися над тим словом, що мені подала. Козацький полковник сидів на коні замислений, не помічаючи навіть того, як втомлений його кінь, нетерпляче бив копити в об землю і тягся до води, що бігла біля його ніг. Далі ж увійшов по коліна в річку і з жагою почав пити. Рубати дерева та в'язати тороки, а зненацька схаменувшись, сказав сам до себе Чорнота і, одірвавши од води свого коня, поскакав до козацьких повків. Тільки ввечері того дня Чорнота своїми козаками привізся через луч на невеликих плотах, що звалися у запорожців Тороками. На превеликий жаль козаків вони вже не захопили поляків у місті, ті мав навіженні, бігли шляхом на збараж, заганяючи своїх коней на смерть. Пан Домінік за ніч та день пробіг 24 милі. Остророх. Двадцять миль. Гетьман Жеконець польський, через те, що йшов цілу милю пішки, лишився далеко позаду своїх товаришів, зате тепер він наганяв прогайний час на тих конях, що взяв у стайні Константиновського старости.